Egoak astinduz gara, erlauntzean, otzaldi gogorrenetan, epel. Bizirik jarraitzeko gara, lores lore, basoz basoko bidaiari. Bizirik irauteko gara, etxetik kanpo. Lores loreko bidaia luzea da gurea, txillar, lavanda, eskai eta etxera itzultzeko ez gai. Egoak astinduz gara, erlauntzean, otzaldi gogorrenetan, epel. Egoak astinduz gara, haizetan eta aitzetan, askatasun aize. Mila ezten lantzaz defendatzen dugu gure herria, eunkai lakos. Bizirik irauteko astintzen ditugu egoak, bizirik irauteko gara etxetik kanpo, egoak astinduz irauten dugu herri, naiz eta herritik kanpo bizi. de abú. Eh, daukagu gure gaurko hitzaliko izlariak. E, bueno, gurekin daukagu Katia Arrenberg, aupa Katea. Aupa. E, e, kaixo, eh, acercaros al micro Aupa. Vale. Olats, Daniobeitia, biak eh, kaixo Olats. Aupa. Bia Presoia, que ta María Ruiz, antropologa daukagu. Au María. Aupa. Maria. Kaixo. Bueno, pat, e, zuen sunitza gaurkoa, patriarkatuaren itxiturak kartzela gizonezko zuri bat. Solasaldia izango da, horreida da izenburua. Galdera atxu batzuk dutazkagu, bakizu zenek eh, prestatu dituen, zuentzako, espreski, espreski, eh? maitzen guztiarekin, <gülüyor> eme dikambuixo <muchu> handi bat, <gülüyor> laurari. Paterkatuaren itxitura, kartzela gizonezko zuri bat da, parte hartuko duzuen solasaldiaren izen burua. Zein ideiak dauden horren atzean, ze azpi marratuko zenukete, hortaz. Bueno, eh, nik uste dutazkenan, kontuan hartu behar da, Bueno, ba, botere harremanak daudela, kartzela barruan kanpoan dauden bezala xe, desberdinkeria pila ba daudela, bereizkariak daudela, eta azkenan, bueno, ba, kartzela sistema zer den ulertzeko, ba, kontuan hartu behar dugula generoa, klase soziala, etnia, jatorria, eta bestain bat aldagai, eta azkenan, bueno, ba, izen buru horrek azkenan horreri egiten dugu referentzia. Ez, nolako desberdinkeria dauden, eta, bueno, ba, nola hoi eierreparatu behar azkenan, esperientziak ba, behar bezala ulertzeko. Zergatua da garrantzitsua eta jartzela genero ikuspegi eta ikuspegi feminista batetik aztertzea? Gartzelaren gaia? Ta, o, ze hausnarketa edo gultartu nahi, nahi dia ikuspegi horietatik? Oze bueno, kritikak ere, bai, bai? Nik asangunuk azkenan, bueno, no, bai, ikuspegi feminista edo genero ikuspegia beharrezkoa da E, bi arrazo irengatik. E, alde batetik, bueno, ba, ditugun genero ere du ondorioz, edo genero sozializazioaren ondorioz, ba, bueno, gizonek eta makumek ba, ez dutelako edo zugulako kartzela berdin bizitzen, edo kartzel aldearen alderdi batzuk bintzat ez direlako berdin bizitzen, eta gero bueno, kartzela sistema bera, errotik berez, bueno, ba, badelako sistema bat erabat, e, sexista, zat, ba, bueno, era bat seksista, androzentrikoa, diskriminatzailea makumentzat, ez, makument desabantaiagoera, ba eta indartzen duena. Ordan, bueno, behar, behar dugu behardugu azkenan guztiz hortaz konturatzeko eta bueno, ba hori guztiare behar den bezala aztertzeko edo hortan eh, sakontzeko. Mm. -hmm. Ze, bueno, ka, ez petxea, kaletan bezala, bueno, eh diskriminazio ta desberdinkeriz josita daude. Ezakiz azpimarratuko zenuketen baten bat edo emakumeen kasuan edo gero agian gero Bai, bai, gero, zabe. Son, bueno, mai inguruan gara, bueno, eh, desberdinkaria guztiak sakonego ikusten, baina, bai, azkenan zerrenda, luzea da, eta, bueno, lotuta dago... Azkenan emakumeek eh, eh, baspetxo barruan zan lanak egiten dituzen, zer ikastaroak, eh, ze dauden, jas, eh, jasaten duten dispertzioarekin, bueno, azkenan zerrenda luze bat dago hor, eh, nolabait duena, ba ere duena bad desberdinkeri batzuk eh, badaudela, e, genero desberdinkeri batzuk beste batzuekin batera. Mm -hmm. Baina bueno, jungo gara ere mai inguuruan, bueno, azaltzen, hoietako bakoitza. Vale, vale. vale. Ero mendikan badaukago beste galdera ba. Kartzelako bizipenetan eta kartzelaren gburuko iritziei begira, emakume diskortxoetan zein sentimendu edota emozio nabarmenduko zenukete? Ba, honnastakit, <coughs> bueno, ni oso oso egiten zait mm, emakumeak asko gara, kartzelan egon emakumeak asko gara eta denak ez gara berdinak, ez? arrazoi ezberdinean gatik amaitu dugu espetxean, eta, eta kalean ere, ba, ez dakit, ez, kolektibo ezberdinetako kideak gara, ez, lehen Mariak esan duen bezala, ba, ez dakit, arrazo ezberdinekoa gara, klase ezberdinekoak, eta barreta barrez. barre, ez. Nire egun eurretik ikitzen godu, eta nine, nire ez, polit, oza, euskal preso politikoen kolektiboren kasuan, edo ezagutzen ditudan emakumen kasuan, esango nuke, emozio handi badala bat ez, ez dela zagutzen guk bizi izan duguna ez dela zagutzen, ez dugula kontatu ez dela ez, ez dugula egin arik arik eta hori eta nik izango nuke beharra dugula maila batzuetan ez, gero batzutan be igual sentimentoa be osoan bivalenta da ez oso gauza gogorrak bizi izan ditugu ta oraindik behin kalean egonda oraindik ulertu nahiangabiltsa E, zer egin diguten edo nola bizi izan dugun, baina aldiberan ere oso gauzaderrak bizi izan ditugu e, barruan ere, es? Eta, bueno, esango nuke ez dakit. Ba, bueno, ambivalentzia eta ez ezagupena, es ez ezagupena gizartearena eta, eta, eta gu geogu ebai gurearena, es? Gauzaba da bizitza eta ez da, ez da zer refleksio, es? Egiten duzun mm -hmm. horrene inguruan. Orduan, Zango ba, nuke, bastakit, kartzel askanpore bizitzako beste esparru batzuetan emakumeak sarri izaten dugu sentimentu hori, ez? invisibilizatuak egotea. da Gizonen relatoa da edozen gauzetan nagusitzen dana, eta gu ba, batzutan nintuz hori ohitugin gara ez identifikatuak sentitzera, ez? Mm -hmm. Relato horietan, banik izango nuke kartzelaren kasuan, bueno, nire kasuan hori da sentimentua. Mm -hmm le y Bueno, Katia, también se comenta sobre, se habla poco sobre el, el después también de la cárcel, ¿no? Y no sé, bueno, a ver sobre al respecto, si tenéis algo también, ahí va, voy a golpear, algo que comentar eh, o en qué situación se encuentran las mujeres, por ejemplo, después, ¿no?, de, de salir o qué qué, qué, qué cosa les falta, no sé, en ese aspecto o, o qué se puede hacer en, eh, a nivel colectivo, ¿no?, para... Un poquito también visualizar esa situación, ¿no? Un poco el después, también, ¿no? Bien. Sí. Si dentro estamos invisibles, fuera seguir perpetúa. Y uh -huh. además con una etiqueta más, socialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, llegó desde mi experiencia y de, de otras compañeras también. Eh, además de ser inmigrante, eh, eres mujer uh -huh. y es, ha estado en la cárcel. Entonces, son tres, ¿no? Tres três mochilas que que seguem cargando aí e dizer que como na cárcere meu discurso é que não deveria existir e a também a reinserção é uma utopia uma palavra muito difusa muito vaga um hiena de que não há nenhum tipo de significado que é mais um negócio não mais um negócio e bueno que a mim nada me é Que programa de reinserção queres hacer tú uh -huh. E eu se, quere ser exercida nesta sociedade que me ha metido en cárcere? Pues no. Uh -huh. Claro. Tambien. Bistar no, una... no existe, no, no existe un discurso. Sim, os discursos están siempre, ¿no? Eh, mira, vamos eh, a ver como se hace la reinserção. No vamos a investir políticas sociales. Pero, que políticas sociales? que reinserção? Primero, tenía que destruir todas las cárceres, que no debería existir, debería existir algún otro tipo de... no sé... de trabajo, la comunidad, o que sea, que también ya no, no es la misma cosa una mujer y un hombre, ¿no? Uh -huh. con sus diferencias. Y claro, eh, segue pesando, ¿no? Es mala mujer, ha estado en cárcel uh -huh. Y para las personas inmigrantes también... Eh, eh, me explicado muito bem não e é aprendido na prática também como funciona. aí um direito, ¿no? que é o central, na coluna central, que é o direito penal. Tu tens aí sua pena, cumpre su pena, e logo outros direitos que são espaditas, que estão perfurando, que é a lei da estrangeira, a lei da inserção, a lei não sei sé o que. Então, yeah. te quedas aí totalmente pinchada sí, o resto da vida. Sim, claro, sim, sim. Bom, sem mais, para añadir, Pero un poco, a mí las sensaciones eh, te encierran en un lugar del que tú quieres salir y sales a un lugar que en realidad no te quiere del todo. Eh, va a ser una sociedad en la que te va, te, bueno, te sigue expulsando, ¿no? Y reinsertan en qué sociedad. Una sociedad por lo que tú has luchado para cambiar, que de una manera u otra es la que te lleva dentro, ¿no? Te expulsan de, de una sociedad, te encierran y luego te, se supone que tienes que volver a entrar a esa que, que no te quiere, ¿no? simplemente para mí es tan perverso mm. ¿no? es sí, un pingpón, un pingpón. Sí, sí. Mm. Y además, bueno, eh, vosotras os que habéis tenido la experiencia de haber estado en la cárcel, además viene un poco a cuento con otra que otra pregunta que tenemos por aquí también en después de, de esa experiencia eh, cuáles son eh, bueno, o han sido vuestras formas o vuestras eh jardueras, no es arequimenas, era que eh ¿Pues es práctico? Vale, qué cosas habéis llevada a práctica pues para lo que estáis diciendo vosotras ¿no? eh, de, eh, delante a cabo llegáis adelante de la gente o en esta sociedad o que estáis por vuestra cuenta también experimentando o haciendo o, pues lo que decís también no eh, estás diciendo tú por ejemplo qué tipo de sociedad me encuentro pero a lo mejor encontráis vuestro caminito también vuestra forma de poder de, no sé de dónde Es complicado. Sí, yo no, sé si... no, no, si no, no no pasa nada. No, no, no, no, no. Eh, es complicado de, de yeah. contestar algo que sea, ¿no? Que las personas no entender porque no pasa por su pelle, ¿no? Entonces, mm. yeah. eh, como cómo para ser empática? Por ejemplo, dando la cara aquí hablando sobre isto, eu creo que é uma forma também de fazer algum tipo de de, de reivindicação não política claro. e dizer, mira, eh vosotros me invisibilizaron, pero estoy aquí." Mm -hmm. He pasado aquí y continúo, pero administrativamente sigo siendo invisible. Uh -huh. aquí 11 años ilegal. Eh que no me escucha la policía de Perú y fui por mí. Entonces, uh -huh. eh un poco como lacha ha comentado, ¿no? Eh, me colocan un sitio donde no quería estar. Siempre he peleado también por una sociedad diferente y salgo y tengo que me insertan una sociedad que no me ha querido. Es yeah. que no me quiere. Entonces, eh, um pouco uns atos de rebeldia aí, em espaços que pode estar e tenho também meus espaços seguros porque estando uma vez aí também eh, sei a que tipo de pessoa pode hablar sobre isto, com quem abro não e o que abro, pero também os discursos não hegemônicos estão tão não enraigado na sociedade que é muito difícil ter um espaço para que mulheres possam hablar E, ...experiencia y que su discurso sea valido, no? E, estamos hablando de quién habla o qué, desde dónde y para quién. Eta bueno, nire kasuan... ...ba, zer egiten ari nahi zen, pues... ...bos berriro antolatu, e, militatu... ...esango nuke kartzelak... ...feminismoa ekarri didala maia batean, eta, bueno, ba, herramienta berri horretatik edo munduan kokatzeko leku berri baten mandian leku horretatik aberaztuta, pues borrokatu, ez. Eta hor uste dut oso kontutan hartu bardela, ostiaz, ez, orain kafea mariarekin hitz egiten. Ostiaz, ba, gaur egotea hemen, eta nik aste honetan, dara, hau da, uste honetan nire bosgarren hitzaldia gaioneta zitz egiteko, ez dela erresa, da ere norberaren bizitzaren zati bat yeah. e, kontatzea eta ez da bakarri traumatikoa izan edo zehizan, zino niretzada nire intimitatea yeah. eta nire kartzela esperintzia da nire txokotxu bat bere gazitagozoekin, kaleko hainbat bizipen bezala, gazitagozoak direla eta ostiaz, ba horrek ere esposatua sentitzea. Eta nik hartzen badut indarra hori giteko da, Pues barruan engoenean eta orain barruan ditudan lagun guztiengan pentsatzen dudanea esaten du alako honetaz gizartea jakin bardu. Gero gizarte horrek erabaki desala arduratzua den edo ez. Edo aso gola ge gea esaten jarraituko duen. Baina bederen nik aldudan egingo dut oza, jakin barda. Jakin bar barda e, muroien atzean gertatzen dena. Baina bintzamezu azabaltzea eta bintzak jendeak Informatuta egotea, ez, eh? hendea. Gero, mm. bai. bueno, beste galderatxo gagenoen, gaina zure izera neukaren apuntatuten bendikan. <laughs> bueno, ez a behar, zer esaldezak ez duten espetxe en abolicioaz. O, nola lotzen da ideia hau sistema patriarkalarekin, edo... Mm. Bueno, nik ez dakit, nik guztu aportatu alduan bakarra da, jo, nik zentu itzen dute, eta ez daukat itzaldian berreta aurriai aipatzeko, nik guztu Euskal Herrian, Bueno, ba, bueno, dugula, abantaia bat ere, gauza batean, eta da, Euskal Herritarrasko pasatu direla eta daudela espetxean, e, gatazka politikoaren ondorioz. Gehi horri geitu ba, beste gizartetan bezela, hau da, normalean, ez, e, espetxeak pobreak, edo, ba, hori, es, e, gizarte honek nahi ez dituen ez beteta daude, eroak deitzen direnak, eta eta bar, eta bar luzea, ez. Baina, gatazka politiko armatuaren ondorioz, jente asko, ezagutu dugu espetxeak, Dordan, iru milioi biztanleko herri bat izan da, ba, espetxeko realitatea, naiz eta ez ezaguna izan zerbait urbila da, naiko presente dago gizartan. Danik guzti hori aprobetxatu bar dugula, herri honetan, e, abolizioaren inguruko debate soziala sortzeko. Debate sozial hori ausente dago. Ausente dago. Bueno, zorionez, Angela Dei, bizetorrizitza egun duela bi urte, Eta, bueno, ba, nola oso pertsona erreferente den, ba, apurtxu bat irek izan, baina esango nuke ausente dago ez. Mm -hmm. Eta nik ustut horren barruan, e, diskurtzo abolizionista mm, feminista bat ere garatzeko dugula. Eta ustut hori dela erronka bat, eta ariketa pendiente, pendiente bat, eta, eta bueno, gizartonetako e, e, instituzio guztia dira patriarkalak. Baina, bueno, zehazki izpetxea, ustu, dela dominazio fabrika oso potentea, eta, eta, bueno, ba, berezik interesgarria dela horregatik, ez, e, ezpetxeak gure gizartea hitz egiten digulako. Mm -hmm. Eta orduan horren maten diren mekanismoak e, abolitzea edo behintzak koestionatzea eta pentsatzea zeharraio egingo dugun horrekin hitz egiten ari da gure gizarteaz. Eta batzutan, ik ik kalean ikusten ez ditugu nahin bat gauzetaz. Ez takitu lerten azaltzera bai, bai, bai. bai. materiain ezin orduan. Ba hori da, debate sozial pendiente bat. Bai. Bai, bai. Osa... Bai, bai. Bueno, ba, zerbait, eh, utzi bateu haipatu gabe. Katia, si nos hemos olvidado de algo, o si quereis comentar algo más antes de que paseis a la charla, aquí tenéis el micro para comentar. ¿Eso nos ha pasado? Si queréis decir algo... No, es... Mira, eh, mi he embarcado es que era Vizcabat, pero eh, los tiempos que he estado en Marzuteni, he aprendido una cosa en Ouskera, ¿no? Que siempre la utilizo, que preso a Ouskajería... ¡Apagatea! ¡No! <risa> bueno, Nesca, con una ¿vale? Ustedes aquí tengo ahora eh, en... Venga, y chale Venga, miros que eres, que rikas que duro hori. Segur,